Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin, ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan, ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. Ja kun he väentungokselta eivät pääseet häntä tuomaan hänen tykönsä, Purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskevat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjan oppineita, ja he ajattelivat sydämessään. Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille, Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulla, sinun syntisi annetaan anteeksi, vai sanoa, nouse Ota vuoteesi ja käy. Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden. Niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen. Tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Ja taas hän lähti pois ja kulki järven rantaa, ja kaikki kansa tuli hänen tykensä, ja hän opetti heitä. Ja kulkiessaan ohi hän näki Levin Alfeuksen pojan istumassa tulliasemalla, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä nousi ja seurasi häntä. Ja kun hän aterioi hänen kodissaan, aterioi myös monta publikaania ja syntistä Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon häntä seuraamassa. Kun fariseusten kirjan oppineet näkivät, että hän söi syntisten ja publikaanien kanssa, sanoivat he hänen opetuslapsilleen. Publikaanien ja syntistenkö kanssa hän syö. Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille, Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja Johanneksen opetuslapset ja fariseukset pitivät paastoa, niin tultiin ja sanottiin hänelle, Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Jeesus sanoi heille, eiväthän häävieraat voi paastota silloin, kun ylkä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin heillä on ylkä seurassaan, eivät he voi paastota. Mutta päivät tulevat, jolloin ylkä otetaan heiltä pois. Ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat. Ei kukaan ompele vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan vaippaan, muutoin uusi täytetilkku repii palasen vanhasta vaipasta, ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin, muutoin viini pakahuttaa leilit, ja viini menee hukkaan, ja leilit turmentuvat. Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Ja tapahtui, että hän sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä. Niin fariseukset sanovat hänelle, Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista. Hän sanoi heille, Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa, ja heidän oli nälkä? Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abijatarin aikana, ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka olivat hänen kansansa. Ja hän sanoi heille, sapatti on asetettu ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niin ihmisen poika siis on sapatinkin herra.